Розділ 7. На смерть переляканий Вінсент намагався не дивитися на катування, але не міг відвести очей від жахливого видовища. Минулої ночі його, як мішок із зерном, закинули на спину коня і завиязаного відвезли до Новрода. Кожен вдих давався йому важко, напевно, кілька ребер було зламано. Але зараз це турбувало його найменше. Змусь рушницю стріляти. Те, що тут відбувалося, було справжнім середньовічним кошмаром. Раян Седлер був прив'язаний до стільця, а на голові в нього був металевий обруч із гвинтами біля скронь. «Змусь рушницю стріляти!» – ревів священник. «Поцілуй мене в дупу!» – простогнав Седлер. Священник посміхнувся і повернув один із гвинтів на півоборту. Тіло Седлера вигнулося дугою від болю, і він дико закричав. Схлипуючи, Вінсент намагався розірвати мотузки, що стягували його по руках і ногах. Священник перевів погляд на нього, посміхнувся і продовжив допит. Змусь рушницю стріляти. Седлер плюнув йому в обличчя. Кат закрутив гвинти ще тугіше. Істотні крики Катованого злилися з благаннями Готорна, який просив зупинити це божевілля. Священник підійшов до Вінсента і простягнув йому мушкет. Ти показуєш, як він працює. Я припиняю це. Боже милосердний, як ти допустив це? Подумав Вінсент. Він міг зупинити муки товариша, але тоді ці люди дізнаються їхній найважливіший секрет. «Не роби цього!» Крізь сльози вигукнув Браян. «Вони використають це проти наших!» Кат знову повернувся до нього. Взявшись за гвинт, він хотів знову повернути його. Однак цього разу несподівано втрутився інший священник, який увесь цей час мовчки стояв у темному кутку камери. Ставши перед стільцем, він почав про щось сперечатися з Катом, показуючи на Седлера і хитаючи головою. Як зрозумів Вінсент, той говорить, що ще один поворот гвинтів уб'є Браяна. З носа Седлера текла кров, а очі, здавалося, готові були вискочити з орбіт. Зрештою Кат посміхнувся, ніби погодившись на нову пропозицію. Він послабив гвинти, по тілу Седлера пробіг дрож, і той заясило відкинувся на спинку стільця. Священник вийшов із камери. Кілька секунд по тому він повернувся, і обличчя Вінсента посіріло від страху. У руках ката був плетений кошик, майже шести футів завдовжки і фут у поперечнику. Всередині кошика із загрозливим шипінням звивалася темно-зелена змія. Коли вона відкривала пащу, у світлі смолоски пазловісно блищила пара гострих зубів. «Ні, тільки не це!» – заверещав Седлер. «Господи, цього я не перенесу!» До камери зайшло двоє слух, які підсунули добрая на високий стіл. Кат поставив на нього кошик і відчинив у ньому дверцята. Розв'язавши праву руку Седлера, слухи почали засовувати її в отвір у кошику. «Боже, допоможе мені!» – стогнав Седлер. «Досить!» – відчайдушно закричав Готорн. «Я покажу вам, тільки перестаньте!» Священний посміхнувся Вінсенту і дав знак підручним відпустити Седлера. Готорна відв'язали від стіни, і Кат сунув йому в руки Мушкат. «Зробив огонь і дим», – наказав він. Увесь тримтячі, молодий квакер поставив гвинтівку Спрінгфілда на підлогу дулом гори і сказав, щоб йому принесли патрон і коробку з капсулями. Коли Вінсент закінчив заряджати зброю, Кат був уже поруч, готовий ударити його кинджалом, якщо той спробує щось зробити. Вінсент обережно підніс гвинтівку до плеча, націлив її награтовані вікно і спустив курок. Но в році, що були в камері, зляканові скочили від нього. Готорн простягнув гвинтівку назад священнику, який обережно взяв зброю. Понюхавши дуло, він вдихнув запах сірки, скрикнув і похмуро подивився на юнака. Взявши коробку з патронами, він дістав загорнути у папір заряд і, дотримуючись вказівок Вінсента, зірвав паперову оболонку, насипав у дуло пороху і загнав туди кулю. Звівши курок, вставив пістон. Готорн вказав на спусковий гачок і продемонстрував, як тримати зброю. Священник підніс мушкет до плеча і направив його прямо в обличчя Вінсенту. «Господи, нехай він зробить це», – благав про себе юнак. Він знав, що, вступивши до армії, вже порушив закони своєї віри, а тепер ще навчив людину нового способу вбивства. Тож таке покарання було б справедливим. Священник мерзенно посміхнувся. Повільно повернувшись, він приставив дуло до голови Седлера. «Зустрінемося в пеклі», – кинув йому браян. Пролунав постріл. Мізки і кров рознесло по всій камері. Вінсент зігнувся у нападі блювати, на що його тюремники відреагували вибухом грубого сміху. Двері до камери відчинилися, і увійшов чорнобородий воїн. Вінсент настрожено витріщився на бородання, миттєво впізнавши в ньому того самого чоловіка, який затіяв із ним сутичку на дорозі. Священний простягнув рушницю Михайлу, який зважив на руці вагу мушкета і оскалився. Схопивши коробку з патронами, він витягнув один заряд, зірвав із нього папір, висипав на долоню порох і сказав щось священнику, який кивнув у відповідь. «Ти покажеш це чаклуенство», – різко кинув він Вінсенту. Якщо відмовися, то, не закінчивши фрази, Кат багатозначно показав на кошик зі змією. «Поспи і подумай. Звідки ти знаєш нашу мову?» Не стримав цікавості Вінсент, хоча сам ледве стояв на ногах від болю і жаху. Старий священник раптом весь якось зіщулився, зображуючи з себе каліку. «Янкі, допоможіть мені!» – пробелькотів він, простягаючи руку. Вражений Вінсент пригадав, що він бачив цього чоловіка біля Форт-Лінкольна, де той зображував жебрака. Він навіть дав йому якось мідну монетку і кілька разів говорив із ним, відчуваючи жалість до нещасного. Доволі розреготавшись, священник випростався. З цим показав він нарушницю. «Ми пошломо когось убити вашого кіна, а може, і його жінку». Потім він знову тицнув пальцем у бік кошика і, продовжуючи сміятися, вийшов із камери. Двоє його підручних розрізали мотузки, що все ще стягвали Седлера, і виволокли тіло ногами вперед, а ще один узяв кошик зі змією, прихопив єдиний смолоскип і пішов за ними. Михайло пішов останнім. Підійшовши до Вінсента, він оскалився і завдав юнакові сильного удару кулаком в область шлунка, від якого той зігнувся навпіл Посміючись, Михайло зачинив за собою двері І почувся звук засува, що засувався Схлипуючи, Готорн лежав на підлозі Зіщулившись у клубок і усвідомлюючи Що завтра вранці йому доведеться померти Щоб не видати знання, яке може погубити його друзів Касмар поставив на стіл чашки з чаєм, І патріарх жестом наказав йому відійти «Пий, не бійся», – заспокійливо запропонував Раснар Клянуся, що в них немає отрути. І вор, що сидів на іншому кінці столу, посміхнувся і відсунув свою чашку вбік. «Ображаєш?» – проморликав священник. «Ображайся, скільки хочеш. Я не такий дурний, щоб пити щонебудь у твоєму домі. Ну гаразд, гаразд. Я не такий дурень. Якби ти помер від якоїсь хвороби відразу після відвідування моїх палат, поголос назвав би мене винуватцем твоєї смерті». Я знаю не один приклад, коли людину було облудно звинувачено після того, як розділила трапезу з ворогом, якого незабаром спіткало віддати кінці. Якщо я вебею тебе, і воре, я зроблю все куди тонше, і будь певен, що замість мене звинуватять кого небудь із моїх ворогів. І що ж тебе зупиняє, якщо ти такий могутній? Знаєш, старий супернику, може, я потребую тебе, як і ти мене. Івор відкинувся у кріслі та поправив окуляри. Кожному з нас було б краще, якби інший помер. Ця боротьба за владу між нами триває вже багато років. Мій батько позбавив твого батька світської влади. Твоя церква відсторонена від управління державою, і ти хочеш це змінити. Але, друже мій, наближається розплата, м'яко заперечив Раснар. Тугарам подобався той розклад сил, який твій батько так необачно порушив. Церква правила знатю, а знать – селянами». Під нашою владою всі підкорялися тугарські орді і виживали завдяки дотриманню їхніх законів про корм. «Я тобі ще ось що скажу. Хоча церква керувала всіма містами, ми не втручалися, коли ви, боєри, затівали свої дурні міжусобиці. Все це відповідало волі тугар, бо міста були розділені і не мріяли про опір. Ніхто не говорить про опір», – нервово сказав Івор. «Це було б божевіллям. У всій Русі не набереться 20 тисяч воїнів», а ворді сотні тисяч вершників. Але ми тут обговорюємо не Тугар, а тебе і твої підступи. Не можна забувати про Тугар, парирував Раснар. Це вони встановили наш світопорядок, і так було завжди. Змінювати його без їхнього дозволу – ось це божевілля. Тобі і усій руській знаті не загрожує доля потрапити в яму, а церква споконь віку продає індульгенції людям нижчого походження. Разом ми керуємо селянами – Зираємо податки та запобігаємо неприємностям, які могли б призвести до загибелі всіх нас. Великі зерносховища та склади срібла вже наполовину заповнені в очікуванні їхньої появи через три з половиною роки, перебив його Івор. «Я подбав, щоб на той час усе було гаразд, тож тобі нема про що турбуватися. Мене лякають твої плани, пов'язані з цими янки, різко відповів Раснар. «Я все зрозумів ще в перший вечір після того, як вони розтрощили твої катапульти». «Я побачив цей вогонь у твоїх очах, воре слабкі очі». Івор скривився, почувши це прізвисько. Колись у нього були слабкі очі, але Янкі зцілили їх. Зараз він вважав за краще, щоб його називали вор господар Янкі, і насмішки Раснера на вразила його. Так, у нього були плани об'єднати всю Русь під своєю владою. З часів царя Івана, який жив двадцять поколінь тому, таке нікому не вдавалося. Навіть тугари поважали Івана і взяли одного з його синів у свою нескінченну подорож навколо світу. Коли той повернувся, Іван передав йому свій трон. Так почалося царювання легендарного Івана Великого. Якщо йому вдасться об'єднати всю Русь, можливо, він домовиться з тугарами, щоб більшу частину корму було взято з Новрода, і таким чином ще сильніше зміцнить свою владу після відходу Орди. Але, як і раніше... Лише церква була повністю звільнена від повинності перед тугарами. У церкві все ще здрігалися величезні скарби, які священники використовували для хабарів тугарам і для того, щоб нацьковувати один на одного бояр. І вору були необхідні ці гроші. У його батька не вистачило хоробрості відібрати їх, але за допомогою Янки він навіть може спробувати скинути церковну владу і захопити все її багатство. «Ми ж тут говоримо не про тугар», – роздратовано повторив боярин. Один із твоїх священнослужителів очолив атаку на Янкі, а отже, і на мене. Раснар видав короткий смішок. Це не смішно, розлютився і вор, ударивши кулаком по столу. Двох Янків взято в полон. Що з ними сталося? Я маю щось сказати Кіну. Скажи йому, що вони мертві. Убиті під час спроби до втечі. Не вірю. Вони можуть показати тобі, як працює зброя Янки. Ми й самі можемо це дізнатися, кинув Раснер. Відмахуючись від Івора рукою, наче ця тема не становила для нього жодного інтересу. Якщо повториться щось подібне, я звелю схопити кількох ченців із найближчого монастиря і повішу їх гнити на міській стіні. Ти не посмієш, прошипів патріарх. Священники, ченці та черниці підкоряються мені, а не тобі. Тільки торкни когось із них, і я закрию всі церкви у твоїй землі та скажу людям, що тугари братимуть свій корм винятково з твоїх піданих. Я скажу їм про свій намір повідомити тугарам про те, що знаті купецтво влаштовують змову з метою кинути виклик й мають бути покарані. Тоді купці об'єднаються зі мною, забувши про ті податки, які колись на них наклала церква. І вор не відповідав. Батько Раснера одного разу вже здійснив цю погрозу, коли бойери відсторонили служителів церкви від світської влади в Суздалі і відібрали у них право зрати податки з купців. Але тоді до повернення тугар залишалося ще 19 років. Було кілька селянських бунтів, але в підсумку боєри відновили контроль над ситуацією, і раз довелося піти на поступки, коли він зайняв крісло патріарха. «Якщо ти це зробиш, я вебею тебе», – спокійно промовив нарешті вор, дивлячись раз нараз через стіл. «І отримаєш селянський бунт. Хоча ця чернь боїться і ненавидить нас, свого пекла вони бояться ще більше». Неголосно вилавшись, і вор відкинувся на спинку крісла. «Не кип'ятися, друже, ми можемо досягти угоди. Говори, холодно наказав вивор. Допоможе мені знищити цих янки, і я забуду про наші розбіжності. Нісенітниця. Це корисні союзники. Ти граєш із вогнем. Я знаю, що вони не демони, а люди на зразок нас. У першому літописі йдеться про те, як наші предки багато років тому пройшли крізь світло і опинилися тут». Ми знаємо, що має на заході та Рим із Карфасом на сході та на півдні потрапили сюди так само. Але твої янки відрізняються від нас. Як вони вчинять, коли настане час одному з п'яти піти на корм тугарам? І вор промовчав. Відповідь уже була йому відома. Ці люди не розуміють, що означає вибирати менше зло з двох, коли доводиться жертвувати деякими, щоб вижили інші. І в них була зброя, зброя могутніша, ніж страшні бойові луки орди. Але якщо хоча б один тугарин впаде від руки Янкі, за його смерть заплатить життям тисяча, бо такий був закон. Йому подобався Кін, певною мірою він навіть вважав його своїм другом і тому заступився б за нього і за тих, за кого б той попросив. Але вор знав, що Кін не дозволив забрати жодного зі своїх людей. Це було ясно хоча б потому, як сильно однорукий вождь переживав учорашні втрати та полонення одного з солдатів – Готорна. Кін вимагав негайного маршу на новрот і погрожував, що вирушить у похід незалежно від рішення Івора. «Твоє мовчання говорить про твої думки краще, ніж будь-які слова», – вкрадливо зауважив Раснар. «У нас ще три роки, а за цей час вони пристосуються до наших звичаїв», – невпевнено промовив Івор. «Ти, дурень», – виплюнув слова патріарх. «Я зрозумів, що вони небезпечні в той момент, коли побачив їхню міць. Я знаю, навіщо вони потрібні тобі», ти хочеш використовувати їх проти інших князів, сподіваючись, що збудеться твоя дурна мрія і ти станеш новим Іваном. Не кажучи вже про те, що ти хочеш нацькувати їх на мене. Але спочатку вони покінчать із тобою, або це зроблю я. Попе, якщо я почую ще одну погрозу, мені стане бадуже, підасити мене на Фемі чи ні, і сьогодні жуночі ця церква згорить дотла. Іворе, ти такий передбачуваний, подумав Раснар. Вважаєш себе дуже розумним? І певною мірою ти правий, але водночас ти просто хвалькувати блазень, як і більшість знаті. Ви, як дурні діти, сваритеся і боїтеся через піщані замки, а в підсумку лише руйнуєте їх своєю метушнею. Засліплений гнівом і ворбу дуже небезпечний, і тому тепер треба було виявити особливу обережність. Дозволь зробити тобі пропозицію, вголос промовив Раснар. Мої люди вновроде прихистили твого єдинокровного брата Михайла. Вони зараз йому допомагають і він заручився підтримкою влада та Бороса. Івор гнівно пирхнув. «Зізнаюся, що вчорашню сутичку організував саме Михайло, сподіваючись знищити Янкі та вбити Кіна, але, на жаль, усе пішло не так, як було задумано», продовжив патріарх, роздратовано знизуючи плечима. «Чому ти мені це говориш?» проревів Івор. «О, просто щоб ти знав, які можливості я маю. І що ти хочеш запропонувати?» Я можу влаштувати так, щоб із Михайлом стався нещасний випадок, так що вся Русь вважатиме, що це справа рук влада або Бороса. Потім я поверну знать Новрода проти їхнього боярина, розкривши, що він уклав зі мною союз проти тебе. Хоча між Новгородом і Суздалом немає особливої любові, знать не підтримає того, хто користується допомогою церкви, щоб позбутися противника. Решта просто. Ти йдеш у похід на Новрод, місцева знать перейде на твій бік, і ти захопиш місто. Коли прийдуть тугари, ти влаштуєш так, щоб більшу частину податків і корму поставили на вроці. У підсумку ти послабиш свого головного ворога, і Суздаль після відходу тугар стане наймогутнішим містом. А натомість я позбавляюся Янки, прошепотів вивор. Звісно. У мене є люди, які знаються на тому, як отруїти воду. Спочатку послабимо їх, потім знищимо. Ти втілене зло, прошипи вивор. Я реаліст. Звичайно, за мою допомогу я вимагатиму частку від майна Янкі. Готовий навіть поступитися тобі всіма великими димілками, одна з яких так здорово бабахнула у вчорашній сутиці. І ворсвердлив Раснера поглядом, не в силах вимовити ані слова. «Ти розумієш, що, зрештою, у тебе немає вибору», – тихо вмовляв його священник. Палаючи гнівом, Боярин підвівся з-за столу. «Ми робили помилку, коли утримували один одного від активних дій». Боялися, що інші дізнаються секрет їхньої зброї. «І ось вони живуть і лякають тебе сильніше, ніж ти готовий це визнати», – підсумував Раснар. «Я можу керувати ними, а якщо буде потрібно, позбудуся їх». «Твій чай охолов», – посміхнувся патріарх. Івор змахнув чашку зі столу і попрямував до дверей. «Яка шкода!» «Така гарна заварка», – зітхнув Раснар. «Я знаю, що в підсумку ми дійдемо згоди», Бо інакше тобі не вибратися з твоїх труднощів. Янкі – це палиця з двома кінцями, і воре, і ти взявся не за той. Коли за Боярином зачинилися двері, Раснер не втримався від сміху, вперше після появи Янкі. Він добре знав і вора. Як Боярин той був трохи кращим за багатьох. Але він нато багато думав про свою велич і був занадто владолюбний. На цій слабкості можна було зіграти. Звісно, він погодиться. Якщо він хоче, щоб Русь пережила наступну навалу Орди, йому доведеться погодитися, а церква забере назад свої права, оскільки Івор буде повністю від неї залежати, перш ніж усе закінчиться. І крім того, кілька сотень трубок вельми допоможуть зміцненню авторитету церкви серед бояр після того, як з Івором буде покінчено. Тільки сьогодні вранці він отримав донесення, що було взято в полон двох солдатів і що після належних умовлянь вони відкриють секрет чарівного порошку. Посміючись, Раснер встав, вилив у вогонь незайманий в міст своєї чашки і вийшов із кімнати. Генкет вдався на славу. Муста повільно їхав повз забійні ями, в яких хроміздлися купи людських кісток. Усе згідно зі звичаєм, черепи в одній купі, ребра в іншій, а великого мілкові кістки в третій. І все ж епідемія випереджала їх, забираючи життя половини мешканців сіл ще до того, як туди прибували перші здирачі свіжого м'яса. Ще чверть худоби була слабка і знівечена хворобою, а отже – неїстівна. Орді було потрібно п'ятнадцять сотень голів худоби на день, не рахуючи іншої їжі. Вибравши двох із десяти, вони рухалися далі. Тепер же для того, щоб прогодуватися, їм доводилося одягати символічні вуздечки нашої всіх здорових особин, добірного гатунку й ні, молодих і старих. Муста полишив невеселі роздуми і кинув погляд на село – з якого доносилися скорботні крики небагатьох тих, хто вижив. Їхній біль не його, як не зворушують крики забитої корови того, хто хоче їсти. Але він розумів, що буде після того, як уранці вони згорнуть юрти і підуть далі. Нечисленні мешканці, які залишилися, наймовірніше, загинуть цієї зими, оскільки в них навіть не вистачить сил зібрати врожай. Коли тугари повернуться сюди, зробивши один оберт, від села залишаться одні руїни. Стоянка Орди, що існувала протягом сотень поколінь, зникне назавжди. Він розраховував зовсім не зупинятися тут і зерегти це місце, але тула та інші вожді вимагали свіжини, оскільки вже тиждень їм не доводилося куштувати престоної їжі. Навіть у мусти зараз текли слинки від дражливого аромату шашликів, котлів із кривавою юшкою, нерок і свіжо підсмаженої печінки. Він із нетерпінням чекав на десерт, оскільки настало свято місяця. У юрту було доставлено здорову самку добірного гатунку. Як правило, добірну худобу було дозволено їсти тільки у свято місяця, тож зараз він не відчував жалю з приводу порушення звичаїв. Її втягли під спеціальний місячний стіл, просунули голову в отвір і належним чином закріпили. Сам Алем зайнявся готуванням і точними спритними рухами зняв шкіру з черепа. Крики жертви були частиною церемонії, шаман бачив у них знамення, які вказують на те, яким буде наступний місяць? Коли скальпування було закінчено, жертва ще жила і була у свідомості, теж добрий знак. З гучним ляскотом череп було розколото, і погляду вождів, які сиділи навколо столу, відкрилися її мізки. Усі потяглися до неї золотими ложками, щоб вичерпати вміст її голови, тоді як жінка судомно смикнулася і померла. І раптом, на загальний жах, вони побачили в мозку огидний червоний згусток розміром із маленьке яблуко. Мусту знудило, і він виплюнув із рота заражені мізки. Алем заволав, що знамення нато погані, щоб про них можна було говорити вголос. Він ніяк не міг позбутися цього спогаду, і йому не потрібне було тлумачення шамана, щоб пояснити, що це означає. Вони повинні поспішати, похмуро подумав він, і якось випредити цю заразу, яка залишає на худобі мерзані віспини, побачивши, які сама думка про їжу викликає огиду. Він подивився на небо. Велике колесо висіло прямо над ним, це була ознака, що закінчується літо. Його план усе одно хороший, вирішив він, хоча орди худнуть від безперервного маршу, долаючи за рік відстань, на яку зазвичай йшло два роки. Коли вони досягнуть пасовищ Мая, колесо висітиме низько і піде перший сніг. Може, тоді вони зможуть відпочити. Муста замислено проживав шматок свіжої ковбаси, зробленої його сьомою дружиною, і поскакав далі в ніч. Як не дивно, йому вдалося поспати. Вставши на коліна, готовно зернув свою камеру, освітлену сріблястим світлом колеса і двох місяців, що зійшли в східній частині небосхилу. Зі стогоном він підвівся на ноги й обперся руками об стіну. І тут же, скрикнувши, відірвав руки вістіни і підніс їх до очей. Те, що раніше було міском Седлера, стікало по його пальцях і капало на підлогу. Затремтівши, він швидко витер руки – Відганюючи від себе моторошні спогади Чи зможе він витримати це вранці? Гарячково думав Вінсент Ця змія і крижана посмішка посмішк священника Який дивиться на його муки Чи зможе він це витримати? У серці його був страх І внутрішній голос говорив йому Що він зламається Священник знав свою чорну справу Раніше йому вдавалося витримувати це божевілля Але тепер, після довгої ночі Вінсент усвідомив, що на нього чекає він постарався вимовити слова молитви, заглибитися всередину себе. На молитовних зборах йому це так легко вдавалося. Але зараз Вінсенту здавалося, що це було сотні років тому. Він спробував відтворити в пам'яті образ церкви з покритою дранкою дахом біля пагорба Гров. Тихо падаючий сніг зовні, умротворення всередині. Він згадав навіть Бонні Прайс, що сидить на жіночій лавій скоса поглядає на нього. «І навіщо я пішов звіти?» Пожалів він сен сам себе. Зараз він був би вдома. Там якраз лютий, може, навіть неділя. Він довго дивився на колесо, намагаючись уявити, що десь там, у горі, знаходиться його світ, у якому домашні ходять до церкви і моляться за нього. І в душі він розумів, що не витримає тортур і через його слабкість багатьох чекатиме загибель. Він повільно осів на підлогу. Що ж робити? І чому священник не вбив його? Закінчився б цей кошмар. У голові Вінсента зріло відчайдушне рішення. Це гріх, думав він, жахливий гріх, і він потрапить у пекло. Але, можливо, Господь усе таки простить його. Цей вчинок врятує сотні життів. Але хіба його не вчили, що це омана, доказ, який завжди використовується для того, щоб виправдати вбивство? Убий одного, щоб врятувати сотні, погодившись із цим, ти здійснюєш убивство. Але самогубство. «Жертва вим'я порятунку. Нехай так, це краще, ніж прожити останні миті свого життя з думкою, що ти вчинив найгірше зі зла, підставив під удар своїх друзів». Обмацавши свої пута, Вінсент вирішив, що Михайло не вміло зав'язує вузли. Кілька хвилин полонений гарячково гриз зубами мотузки, що стягували його за п'ястя. Нарешті вузли ослабли, і він звільнив руки. Готорн змусив себе стати на ноги, оглянув камеру і тут же побачив засіб для виконання свого завдання. Обривки мотузки, якою був завиязаний Седлер, усе ще валялися на підлозі. Діяти треба було швидко, бо він знав, що, чим довше зволікатиме й обмірковатиме своє становище, тим важче йому буде зважитися на єдиноможливий вчинок. Вінсент зробив петлю і знову окинув поглядом свою камеру. З його губ злетіло тихе прокляття. На стелі не було жодного гака, зачепити мотузку було ні за що. Відчайдушно крутячи головою, він усвідомив, що вихід тільки один. Йому доведеться прив'язати мотузку до віконної решітки, підігнути ноги і висіти, доки не настане смерть від задухи. Але коли він втратить свідомість, його ноги інстинктивно випрямляться, і він врятується. Значить, треба подбати про те, щоб цього не сталося. Вінсент прив'язав мотузку з петлею до град, потім підсунув до вікна стілець, на якому катували седлера, ставши на нього колінами, він узяв ще один моток. Тремтячими руками затягнув навколо своїх щиколоток два обривки мотузки. Просмикнув їхні кінці крізь пояс і міцно прив'язав ступні до сідниць. «Господи, прости мені цей гріх!» – ламаним голосом промовив він. Намагаючись не звалитися завчасно, Вінсент накинув собі на шию петлю, підтягнув вузол до горла і руками відкинув від себе стілець. Перед його очима знову постала картина снігопаду. М'який сніг, що тихо падає за вікном церкви, і очі Бонні, які дивляться на нього. Стілець із шумом упав на підлогу, і він повис на кінці мотузки. Диявол, він і рукою не поворухне, хіба що відправить гінця з протестом. Він думає, що вони вже мертві, кричав у люті Ендрю. Я марно витратив півтора дня. Зараз ми були б уже біля стін Новрода. Варто їм побачити, що може зробити артилерія з їхніми дров'яними укріпленнями. Одразу повернуть нам Готорна і Седлера. Сьорбне трохи, синку, заспокійливо промовив Еміл, підносячи другу склянку безцінного бренді. «Це двоє моїх хлопців», – продовжив Ендрю в паузі між ковтками. «Я втратив учора десятьох, рахуючи двох людей одональда Дональда. Одинадцять із Джеймсом. Та я скоріше рознесу тут усе по кладоці, ніж віддам ще двох. І що ж ти пропонуєш?» М'яко поцікавився Еміл. «Завтра вранці ми повернемося до Форт-Лінкольна», побудуємо полк і виступимо на новорот, а Івор може йти до Біса. Полк сам вирішує свої проблеми, так було і з Божою допомогою, так завжди буде. Згадай, Еміле, ми втрачали людей полоненими тільки двічі, біля Антітама і Геттісберга, і там були жителі півдня, які хоча б отримувалися правил війни. А ти бачив, як Івор вішає на стіні своїх ворогів і злочинців. Боже милосердний, сьогодні вранці він повісив там кількох поранених новроців. Мене ледь не вирвало. Лайно, процідив Ганс із кутка кімнати. Підлі Варвари, ось вони хто. А якщо Івор заборонить тобі? Наполегливо домагався відповіді Еміл. Я відповідаю насамперед перед своїм полком, відрізав Ендрю. Мої люди перш за все. А той, кому це не подобається, нехай подавиться. Ти можеш розв'язати повномасштабну війну, а Івор твій єдиний союзник, застерів його Еміл. Коли все закінчиться, я подарую йому новрот. Як відступне. Він буде щасливий. Тут іде дуже складна гра, правил якої ми не знаємо, заперечив Еміл. Своїм нападом на новрот ти можеш змішати його плани, і він обрушить свій гнів на нас. Усе одно це краще, ніж іти в них на поводу. Я нікому не дозволю думати, що можна безкарно знущатися з моїх людей. Я думаю, що ти не маєш рації, тихо сказав Еміл. «Думай, якщо тобі так подобається». Розмова закінчена. Не хочу більше нічого чути, доки ми не виступимо. Просто ж за тим, щоб поранені були доставлені на борт Оганкіта. На світанку ми повертаємося до Форт Лінкольна і шикуємося». Ганс схопився зі стільця і радісно посміхнувся, ляснувши себе по стегну. Відмінна буде бійка, випалив старий сержант, з гордістю поглядаючи на Ендрю. Спустошивши свою склянку, він бадірим кроком вийшов назовні. Ендрю відвернувся. Розумом він розумів, що робить помилку, оскільки втратить куди більше людей під час штурму. Але сила полку була в тому, що кожен солдат знав, що, якщо знадобиться, усі як один боротмуться, щоб врятувати його з біди. Ніхто з них не міг спокійно думати про те, які жахливі муки, можливо, відчувають зараз Седлер і особливо ясно Окиготорн. Світ закрутився навколо нього, Легені здавила нестерпна тяжкість. Вінсент відчув, що він на порозі пекла, і йому захотілося кричати від жаху, але повішена людина не може дозволити собі такої розкоші. У супереч власному бажанню він почав судомно носіпатися і корчитися на кінці мотузки, на силу стримуючись від того, щоб схопитися за неї і підтягнутися. Раптом щось заскреготало, Вінсента обдало градом із дрібних камінців, він опустився на кілька дюймів ближче до підлоги, і вузол на шиї затягнувся ще сильніше. Мабуть, залізна перекладина, до якої він прив'язав мотузку, сунулася. Вінсент відчайдушно смикнувся і схопив мотузку в себе над головою. Його легені готові були розірватися. В очах заіскрило, здавалося, кожна клітинка його тіла задихається і вимагає повітря. Він постарався підтягнутися вище, але в його руках залишилося занадто мало сили. Нагорі знову заскреготало, і мотузка опустилася ще на один дюйм. Останнім зусиллям він викинув угору руку і вхопився за прикладину. Перед очима все розпливалося, ніби він дивився в глибокий колодяз. Тримаючись однією рукою за перекладену, іншою рукою він безуспішно намагався розв'язати вузол у себе на горлі. Той ніяк не піддавався. Раптом петля ослабла. Хриплячи, він зробив повний вдих, потім ще один і ще. Задихаючись, він гарячково стягував петлю через голову. Скинувши нарешті зашморг із шиї, Вінсент впав на підлогу, втрачаючи свідомість. Він не знав, скільки минуло часу, доки він приходив ботями. Може, хвилина, може, година. У нього було відчуття, що його горло охоплює наший ник із розпеченого металу. Тремтячими руками він розв'язав мотузки, що стягували його ноги, і, хитаючись, підвівся. Зґрат усе ще звисала петля. Схопившись за перекладину, він різко смикнув. Та не піддалася. Схлипнувши, він знову потягнув за неї і знову безрезультатно. Чи не привиділося йому все це? Може, це була галюцинація. А чи вистачить у нього тепер сил повторити все це знову? Лаючись і нарікаючи на свою долю, Вінсент ударив по перекладині кулаком, і вона зі скреготом стала на місце. Тож виходить, усе-таки це було насправді. Юнак різко потряс залізний брус туди-сюди. Він вільно приміщався на кілька дюймів, але потім упирався у важкий камінь, тож висмикнути його було неможливо. Треба діяти. Він занадто легко здався. Хіба Господь не послав йому знамення, що він повинен поміскувати і вибратися звідси? Присівши на стілець, він уже вкотре уважно оглянув камеру, оскільки вирішив, що якщо Бог уберіг його від смерті, то він зможе врятуватися. Через годину Вінсент був готовий до втечі. Весь цей час він, намагаючись не створювати шуму, виламував ніжку зі стільця, на якому катували Седлера. Взявши шматок мотузки, він прив'язав його до перекладини, що хиталася, потім кілька разів обгорнув інший кінець навколо сусіднього, міцно триманого бруса, а потім знову простягнув мотузку до першої перекладини. Після мовчазної молитви він просунув між двома кінцями мотузки ніжку від стільця і почав повертати її, використовуючи як лебідку. Мотузки почали намотуватися на ніжку і натягуватися сильніше і сильніше. Коли було зроблено дюжину обертів, повертати важіль стало дуже важко. Вінсенту доводилося обома руками тягнути палицю на себе, його ступні впиралися в стіну, а напружені м'язи жахливо нили. Він відчув, що в нього не вистачить сил повернути саморобну лебідку ще раз, його молитва прийшла в безмовне лайливе слово. З його губ злетів приглушений стогін, по обличчю градом котився під, і тут Вінсент помітив, що перекладина зігнулася всередині. «Господи, дай мені сили!» – волав він. Перекладина згиналася все сильніше, на юнака сипалося вапно, і раптом залізний брус зі скреготом вирвався з гнізда і повис на мотузці. Вінсент із гуркотом звалився на підлогу. Схопившись, він із переляком підхопив перекладину і... Пригнувшись, подивився на двері, чекаючи, що зараз до камери увірвуться його тюремники. Якийсь час, що здалося йому вічністю, він боявся навіть поворухнутися, щоб не наробити шуму. Тепер він розумів, що відчуває звір, який сховався в норі від мисливців. За дверей не долинало ані звуку. З полегшенням перевівши подих, він випростався і висунув голову у вікно. До землі було добрих двадцять футів. Заткнувши перекладину за поас, Вінсент узявся до діла. Мить по тому він уже проліз крізь отвір у гратах. Схопившись за кінець мотузки, прив'язаної до міцно триманої перекладини, юнак швидко ковзнув униз. На щастя, було ще темно, але на сході небо вже почало світлішати. У нього було мало часу. Опинившись на вузькій вулиці, він вирішив, що напрямок руху не має значення. Вихопивши з-за поаса залізну палицю, він кинувся бігти щодуху. Кілька хвилин він у паніці гасав туди-сюди, думаючи, що загубився і бігатиме тут, доки не зійде сонце і його зникнення не буде виялено. Але, повернувши за ріг, Вінсент побачив дерев'яну міську стіну. Якийсь час він пильно її розглядав. Здавалося, ніякої варти не було. Відчайдушним ривком юнак досяг найближчих сходів і секунду тому був уже нагорі. Знову 20 футів до землі. Як же спуститися на той бік? Гей! Готорн злякано здригнувся. По стіні до нього наближався Вартовий. Новгородець ще раз гукнув його, і Вінсент безпорадно знизав плечима. Вартовий підійшов просто до нього і почав щось говорити. Раптом його очі розширилися від подиву. Янкі! Заверещав Руський. Не роздумуючи, Вінсент замахнувся своєю залізкою і з хрускотом опустив її на шолом Вартового. Той заволав позаткував і звалився зі стіни додолу. Із вартової вежі, що була зовсім поруч, почулися крики стривожених воїнів. У парі дюймів від Вінсента просвистіла стріла. Заплющивши очі, молодий квакер переліз через огорожу і зістрибнув. Сильно вдарившись об землю, він, проте, швидко схопився і стрімголов кинувся до річки. Пролунав свист ще однієї стріли. Юнак спіткнувся, впав, але тут же знову підвівся і побіг, незважаючи на стрілу, що стерчала зі стегна. Добігши до річки, він побачив на березі легкий човник і зіштовхнув його у воду. Застрибнувши в нього, Вінсент почав відчайдушно гребти до середини річки. Він швидко віддалявся від берега, а після того, як його човен минув за крут, Вінсент перестав бачити й місто. Довгий час він висловав без перепочинку, не звертаючи уваги на стертів кров руки і садняче горло. Нарешті, коли страх трохи відпустив його, Вінсент почав оглядати свою рану. Стріла глибоко встромилася йому в ногу. Зібравшись із духом, він спробував висмикнути її, але тут же зі стогоном повалився на дно човна. Іржавим рибним ножем, знайденим у човнику, Вінсенту вдалося розпиляти стрілу поруч із раною, хоча за кожного руху його ногу пронизував пекельний біль. Стягнувши з себе сорочку, юнак порвав її на бинти й міцно перев'язав ногу, зупинивши нарешті кровотечу. Потім він знову взявся за весла, пітнюючи від страху при думці про те, що його наздоженуть, і він знову потрапить до рук священника, який, посміючись, поставить перед ним кошик зі змією. Сонце було вже в зеніті. Тремтячи від втоми, Готорн кинув весла і приліг відпочити. Але його спокій був скоро порушений звуками грому, які чулися все ближче і ближче. З останніх сил він підняв голову і подивився на воду. По обидва боки річки височили круті пагорби, і течія стала швидшою. Попереду він побачив завісу у водяного пилу пороги. Позаду за ним мчало невелике суденце, що нагадувало корабель вікінгів. Його весла ритмічно здіймалися і опускалися. «Значить, вони мене таки наздогнали», промайнула думка в голові Вінсента. Човник почало крутити й вертіти, але Готорн уже не звертав на це уваги. В очах у нього потемніло, і він знепритомнів. Усе висіло на волосинці, похмуро думав Ендрю, перетинаючи міську площу. Він навіть не відповідав на поклони місцевих жителів, які проводжали його захопленими поглядами. Усе місто вже чуло про битву біля річки, в якій невеликий загін Янкі протистояв силам противника, що Вепеятро переважали, і відігнав їх, завдавши ворогу величезних втрат. Ставлення містян до них змінилося зі стривожного на захоплене і доброзичливе. Дійшовши до собору, Ендрю ривком розчинив двері й увійшов у усередину. Дві години тому полк був вишикваний у повній бойовій готовності, усім видані пайки і по 80 набоїв на людину, у пряжка коней тягла гармату. Коли полковник побачив і вора, що галопом скакав їм назустріч, він подумав, що той збирається пригрозити йому жорсткими заходами у відповідь на його самоправство. Минулої ночі вони сильно посварилися з цього приводу, але, на Ендрю, боярин утримався від прямої заборони на їхній похід проти новгроців. Івор зупинив коня поруч із Ендрю і, широко посміхаючись, повідомив йому новини. Ендрю наказав солдатам здати набої та, розвернувши коня, поскакав до суздаля в супроводі Івора, Калинки та Еміла. Після того, що він побачив і почув від Вінсента, ніщо не могло зупинити його гнів. Підійшовши до вівтаря, Ендрю побачив Касмара. «Де Раснар?» Прогримів він. Касмар вражено витріщився на нього. «Мені потрібен Раснар. Негайно. Прогавкав Ендрю. Його святість занурений у роздуми, злякано промовив священник. Приведи його сюди. Наказав Ендрю. Обережніше, кіне, шепнув йому калинка, тремтячи від страху. До біса обережність бушував Ендрю. Не роби цього, сказав Касмар, і в його голосі Ендрю почулося співчуття. Якщо ти не підеш за ним, то я сам знайду його. Пригрозив він священнику. Я скажу патріарху про твою появу. Погодився Касмар і, хитаючи головою, попрямував до бічних дверей. Щоно секретар раз на разник за дверима, Ендрю не витримав і кинувся слідом за ним. «Стій, кіне!» – закричав Калинка. Ендрю не зупинився і навіть не відгукнувся на цей вигук. Штовхнувши двері, він опинився в довгому коридорі. У дальньому кінці він побачив Касмара, який обернувся і зі страхом подивився на нього. Ендрю прискорив крок. Молодий священник стояв біля прикрашених майстерним різьбленням дверей. Відсунувши його вбік, Ендрю з тусаном відчинив двері та увірвався до кімнати. Раснар був явно заскочений з ненацька, вперше на пам'яті Ендрю. Вставши з-за столу, він застиг на місці і занепокоєно дивився на праву руку Ендрю, яка погладжувала кобуру револьвера. «Ні, я не вебею тебе», – кинув йому Ендрю. «Поки що не вебею. Звідки таке милосердя?» – запитав Раснар. Швидко оговтуючись і знову сідаючи за стіл. Тому що я на службі вивора, і звинувачений у цьому буде він. Тож на якийсь час ти в безпеці. Гадаю, і вору варто тримати своїх псів на короткому повітку. Щоно повернувся один із моїх солдатів, холодно промовив Ендрю, кладучи руку на стіл патріарха. Прийми мої вітання. Перм був милостивий до нього. Він розповів мені, як один із твоїх служителів катував його як цей звір у золотій рясі вибив мізки іншому моєму солдату і намагався змусити готорно видати йому секрет пороху. Марення божевільного, спокійно відгукнувся Раснар. Я повірю йому, якими брехливими вигадками ти мене не заплутував. Раснар нічого не відповів. Узявши зі столу чайник, він незмінною рукою налив собі чашку чаю. Я б пригостив і тебе, рівним голосом промовив він, але, здається, тобі час іти. Попереджаю тебе, що я бачу, яку гру ти ведеш. Ти наказав катувати двох моїх людей, через твої підступи я втратив ще десятьох убою, і в мене сильні підозри, що ця бійка в таверні теж затіяна твоїми людьми. О, ні, у цьому я не винен, посміхнувся Раснар. Не витрачай час на пояснення. Зараз ми укладемо перемир'я, я піду на нього заради і вора. Але якщо ще хоч раз пропаде хто-небудь із моїх людей або станеться якийсь нещасний випадок, якщо на мого солдата впаде з даху черепиця або кого-небудь штрикнуть ножем у шинкві бійці, наступного ж ранку я вишикую полк на площі цією церквою. Я накажу виламати двері та заколоти багнетами кожного, хто тут пребуватиме. Я ясно висловився. Дуже вражаючий виступ, зауважив Раснар, не втрачаючи витримки, але було видно, що він всерйоз прийняв слова Ендрю. «Важай, що я тебе попередив. Я знаю, що ти мій ворог, і ти знаєш, що я твій. За межами цієї будівлі я поводитимуся стосовно тебе відповідно до твого високого становища і нічого не скажу своїм людям, які рознесли тут усе голіруч, якби дізналися правду. Я поважаю ваші звичаї, але й ти, чуєш, поважай наші і не проголошуй більше вона, що ми диявольське кодло, не те, присягаюся небом, побачиш, яке пекло я зможу тобі влаштувати». Калинка, тремтячи від переляку, переклав слова Ендрю. Він хотів було пом'якшити вислови, але кін заздалегідь наказав йому перекладати все дослівно і пригрозив вигнати його з табору, якщо той змінить хоч одне слово. «Добре, ми один одного зрозуміли», – відповів Раснар. «А тепер геть із моєї церкви, язичнику». Ендрю витягнувся струнко і глумливо посміхнувся. «Приємного вам дня, ваша святість. Перепрошую за те, що перервав ваші роздуми». Відсалютувавши, він розвернувся і вийшов із кімнати. У дверях Ендрю підморгнув Касмару, який вирічивши очі слухавого бесіду зі своїм паном. «Ти збожеволів», шепнув йому на вулиці калинка, якому доводилося майже бігти, щоб не відставати від кіна. Ендрю зупинився, поглянув на перекладача і усміхнувся. З шумом переводячи подих, він витер хусткою обличчя. «У вас тут заведено не демонструвати свою ворожість і плести нишком змови». «У нас у Новій Англії люди більш відкриті. Ми говоримо все, як є, без жодної потайності. раз нару якийсь час доведеться приходити до тями. Він не звик до такого поводження, і це має його остудити. Сподіваюся, що так кіне. Його святість дуже небезпечний противник. Можливо, тихо погодився Ендрю. Гаразд, ходімо провідаємо нашого хлопця. Внутрішнє напруження спало». І Ендрю відчув, що в нього з душі спав камінь. Готорн вижива, хоч йому й довелося пройти через справжній кошмар. Просто диво, що рибалки помітили, як він чіпляється за перевернутий човник, і витягли його на берег. Слава Богу, він був живий, єдина добра звістка за ці три дні. Погано, що так вийшло з Седлером. Це був хороший солдат, він вступив до полку разом зі своїм братом Крісом на початку 62-го. Треба буде попередити Готорна, оскільки якщо Крізь дізнається всю правду, то вб'є першого ж священника, який потрапив йому на очі. Задля блага всього полку він буде змушений попросити Вінсента мовчати про ті речі, які відбувалися з ним у полоні, але Ендрю знав, що той усе зрозуміє. Піднявшись сходами палацу, Ендрю військовим салютом відповів на поклони вартових і зайшов усередину. І уже чекав на нього, згораючи від нетерпіння дізнатися, що сталося в соборі. Огрядний Боярин розреготався, коли Ендрю, виходячи від Вінсента, повідомив йому, що він збирається сказати Раснару. Звісно, раптом подумав Ендрю і вору на руку мати васала, який є чужинцем і тому не боїться церкви. Посміхнувшись Боярину, Ендрю війшов до маленької кімнати без вікон. Готорн спробував сісти на ліжку, коли відчинилися двері. «Лежи, лежи, синку», – заспокоїв його Ендрю. «Ти в безпеці». Юнак, тремтячі, відкинувся на подушку. Як він? Із занепокоєнням запитав Ендрю Веміла. Усе буде нормально, відгукнувся лікар, поплескавши Вінсента по плечу. Шия загоїться, хоча якийсь час йому доведеться хрипіти. На руках здерта шкіра, і, боюся, у нього перелом ноги. Скоро я витягну цю стрілу. Але перед цим треба навести ту чистоту і прокип'ятити мої інструменти. Готорне, ти тепер у руках доктора Вайса. Він швидко поставить тебе на ноги. «Одужуй!» Калин сказав мені, що буде радий, якщо ти, коли тобі полегшає, поживеш у нього. Його дружина і красуня-дочка піклуватимуться про тебе. Я хочу, щоб ти почав учитися в них руської мови. Це наказ. На очах Вінсента виступили сльози. Ендрю обережно присів на крайчок ліжка. «У чому річ, синку?» «Полковнику?» «Не бійся, можеш мені все розповісти». Я пишаюся тобою, хлопче, і не дорікаю тобі за те, що ти говорив, намагаючись урятувати Браяна. Ти все робив правильно і виявив справжню мужність, коли вибрав смерть, щоб не підвести своїх товаришів. Прямо тут і зараз я присвоюю тобі чин капрала. Ти заслужив його своїм героїзмом». Готорн затряс головою, по його обличчю котилися сльози. «Ні, я не можу», – ледь чутно промовив він. «Чому?» «Полковнику, я я вбив людину». Ендрю промовчав. І чому все сталося саме так? Він сподівався, що молодому квакеру ніколи не доведеться дізнатися, влучила його куля в людину чи ні. Але в першій же сутиці Вінсенту довелося вбивати найжахливішим чином, у рукопашну, дивлячись в очі людині, яку він позбавив життя. На нього наринули спогади. Скількох він убив ось так, зблизька. Уже тут не менше десятка. І ще цей хлопчик в Уайлдернесі. Він вистрілив у нього впритул, так що на формі жителя півдня залишилася пляма від опіку, а потім Ендрю протягом години лежав на землі поруч із ним, ховаючись від вогню заколотників і бачачи, як із нього повільно йде життя. Боже, невже це все, що він тепер умів, убивати і наказувати вбивати іншим? Ендрю спробував відігнати цю думку. «Думаю, Господь усе зрозуміє і простить тебе», – м'яко сказав він, стискаючи руку Готорна. Але чи простить Бог мої гріхи і мою любов до битви? Сумно запитав він сам себе.